Inoiz lore hauek zer resan nahi duten galdetzen badidazu, enagoela guztiz ziur resango dizut. Amaigabeko dolua izan daitezkeela, txikitan hil eta eriotzak udaberri asko lapurtu dizkion aurrari eginiko konpentsazioa, edo zure betiereko ereko aurtzaroari eskenitako kantua. Behar bada, bizitzari iraganekoari eta oreingoari, Diogun maitasunaren seinale direla esango dizut. Etxera itzultze erabaki dutenen, onberatasuna. Patxi, ezkiaga. lanzenari aldur irrigabe ura itaraz otoitzena itxtam bat ditzin esak honetan cerrarkaitzu behasinen transzikloa e, zenbait ekitaldi zenbait jarduera atzu bertso saioa ekaitz gai hartzen Briek atzo gauekoak, zer moduz gaurgo iza? Ba, oso gustora, oso sentsazio eta ago gusto ederrarekin bukatu genuen, asko gozatu dut gaiak eta prestatzen eta askoz gehiago gozatu nuen atzo gaieei planteamenduei eta formulazioari bertsoariek emandako erantzunarekin. Manu Gojogana, Maider Arregi, Alaia Martin eta Maialen Lujanbio bertsudan. Bai, laukote bikaina eta oso ondo aritu ziren. Luxua gaiak hartzea, halako bertxulari taldea urran izan da. Bai, lusua da, ez da, lusua da, balak izulako, e, barruti, bakoitzak bere begiradatik, erantzungo diotelazuk e, jarritako gaiei, eta eta banuen, banuen gogoa inbat gairi, ba, bestelako ertz batzuk e, eskaintzeko, ez? Ekaitzek adibidez, proposatu ziren? Ekaitzek adibidez, proposatu zien ba, eka iri gutun bat idazteko. Begiak itxita sentitzeko, eta sentitzen zuten minori kontatzeko? Baita. Bertxolariak eurak ere batzuetan erosoago sentituko dira ber, e, bertxogai batzuekin, beste batzuetan beste batzuekin, e, saioaren bukaeran enkonrubat bat dute pentsatzen dut gai hartzaiak eta bertxolariek, zesantzizuten? Baita. Ba oso gustora arituzi dela. Eroso, e, kezka bazutela hasi eran, ez da, ba, lehenengo aldia zelako, ba, transmunduaren inguruko ba, saio bat edo antolatzen zena, eta etzeukaten, etzeukaten garbi, ez beraiek eta nik uste inorgutxik ez, e, geneukala garbi, ba, nondik nora joango zen, e, garbien e, nik izango nuen, banekilako zer zen eskeni nahi nuena, Eta bukaeran, hori, ba, e, asko eskertu zuten, ba, planteamenduak eta irikiak izatea, eta, eta ba, zer esan hori, bakoitzak e, nahi zuen bidetik jorratzeko aukera esken izana. Zerk arretu zintuen, edo nork arretu zintuen? Ba, Badenek ez, denek eh harritu ninduten bakoitza bere estiloan, bakoitza bere begiradatik, bere barrunbetatik, ba barrura iritsi zitzai delako eta behin saioa bukatuta etxean bakoitzaren gutxinez pare batale buruan vuelta ga izan dituen. Eh, gairen batekin bereziki bereziki zu zeu, zure sormen lanordatik zu gustora gelditu zinen, jarri ezu entzulei, segure irratiko entzulei jarri ezu gaia, gaur egunean zehar euren ausunarketak eta bertxoak osaditzaten, atzo jarrietako gaietako bat jarri ezu, segure irratiko itakako entzulei, gaur egunean zehar euren bertxoitzak sorditzaten. Zeta... Hau da, zu itakako entzulei, <laughs> ba, behar bada, maialeni jarri nion, Gaia, e, jarriko diet. Ondo formulatuta, eh, zu itakako entzule? Zu itakako entzule proposamen bat egingo dizut. Zuri. Zuri. Nik Gaia formulatzen dizudan bitartean, itxi begiak eta sentitu, sentitu zeure burua. Hau da Gaia. Zu itakako entzule, zuk itakako entzule, zuk ere badituzu, zeure minak, utziezu, mingarri izaten. Zuk itakako entzule, zuk ere badituzu, zeure minak, utziezu, mingarri izaten. Kaixo etan getorri, itakara. Itzaren hau, txekaitz eta iratiko ikotxea, teklatxen maian, ele der. Koldo goita zazpigarren ez da? Bai, alo da. O goita zazpigarren ez, Koldo Zubeldia, gurean, zaldibiko poeta hundia. Gurean, zaldibiko poeta hundia. Altsatiz, ban... Besapian ogeita labu lerkia hartuta, etorri zaigu gaur ere bisitan, olerkiok irakurri eta solasean aritzera. Bagaur hori xe, besoak zabalduko dizkiogu poesiari, egun onde noi. mais moi ça tout c'est pas c'est Harriaren tasunak. Aurrekoan azkeneko az koldumen izan genuenean, hottsailean liburu ha zizketan aretu ginen, egite ezzegoela ziurrennikket zela argiitaatuuko tandik gutxira zerreta, sorpresa, oparia irakurleontzat Harriaren tasunak koldo zubeldiak idatzeriko poema liburua kalean. Gaur rkitu dugu, Gaur hartu dugu esku artean, Guztora. Kondo, liburu bat gehiago. E, zer sentitzen da liburu berri bat? Etxean, atxe, itzalean, bakardadean poema horiek liburu batean bildu eta liburuak argia ikusten duenean, kalera egiten duenean salto? Zer sentitzen du poetak edo kasu enten, zer sentitzen du? Kondo. Hume bat gehiago izangoazen du ezera indezu da ortsia aterara imprentatik. Zor txigarren, liburua martxoan ikusi zuen argia, e, ekain erdialdean gaude, e, zebide bide egiten nari da liburua? Liburua imprimatu eta aterazan karlera martxuaren amai duan. Eta hilabete eskasean, e, iruru eta amarran da bigarren edizio eskatu nuen edizioaren e, balioa zehirean da berroita marrero izan da, eta erdi baino goiziko ordainuta dago eta da beste erdia dago orain dik egiteko. Mm, arriaren tasunak kolore gorriz, koldo zubeldiaren e, izen nabizenak ere bai, eta tartean argazki eder bat, e, mendi inguru eder bat e, e, islatzen duena, e, berdea goian zer urdina, Laino zuri, ederrez, e, josia, e, nun gaude. Hoi duin, hoi duitibera dagoen bidea, mina lekua deitzen zai hori leku horri, eta harriare bat leku horretan bidean, eta harriai irudikatu nahi du, arrazke horrek. E, ikusten da berdea ere bai, garrantzitsua da, Integratu egotea ez dakit harria berdean edo berdea harrian. Hau da belarra, harria, eh ez izan arri, gogordez izan ez dadin dena izan eh belar eta bigun. Usteetara komenida le egotea bai. Mm, hori azalean, hori aurreko azalean, Vai. baina liburuaiaia serie azitiken eh Atzeko aldetik, atzeko aldean beste, argazki eder bat dago, bertane, koldo zubeldia, inakimendiguren eta inakimendiguren txakur eder hori, e, nuntza udete? Gaztelun, eusagaztelun, urtean behin egin tortsundan ere gini bitzea eta aterra genuen duela zortzi behatzi urte argazki hori eusagazteluko bidean, tortsi gaude biok, paisajea dibisatuz, Oso, argaz... Oso argazki edera da e... Zergatik aukeratu nahi izan ez du argazki hau Liburuan agerdadin Ederra delako eta naturala delako Gaur hogeita lau poema Artuta zatoz irratira Alasida Konduz du beldiak aixota hongi eto herritak era Hogeita zazpigarren ez Eskerik asko Lahuak berotzean Na sharren gisala itsi e fresh foui durian i e gusti bat sara urko egunean bizi ditugun gasixotasunak mereziar du gure izan, mamitzea Eure suntsiera. Egin behar gora etxi gaberik um eta soit bihotzean dabileen bitartean nodo pilpit ispiritu horion harttu arte alperri nabit. merereziar du horromeste sufritzea inungo ordanik gabe. mererezia du romeste borrokatze irabazterik ez badago. Itxura jarraitzekotan. Ta gauak atzaparretan harapatzen gaitu. Ta ezer, ez gara ez zersentitzen. Denok berdin dut abear genuke. Denok berdin, berdin. Zuzentasuna edo non. Aztu guztiak ez direla hauntzaren gaberdiko estula. Ta egun bateko irria bizita osoko goroka baizi. I ditzia temporada diriak dizi egiteko argia zeruz sapaillean Bidean lagun izan dituzun lana eta kemena goizki do argitzuz hamunala hasta Kondoliburuaren liburuaren dioka dio kaixo oskarbi. Presa dagoen, Andre Bara. E, Galizian daukate eta animozko gutun babiat du nioen urte batzuk. Eta e, ez dakin nola bidali nizkion poesiak itzaurre horrekin e, Josueberriotxoari hoizik jarri zuen itzaurre bezala. Animoak zerreti eta nahi nahi izela, E, irakazai batzuk inditu ditu gara, inspiratzen aizela eta itendu dituan gauza batu balio dutela. Eunda goitea irubat poema biltzen ditue e, liburuak mm, nondago salgai? Nero nesatzen ne dut etxian dauke pakete bat eta lasa ebilizat ditut. ditutu. Arriaren tasunak liburua eskuratu nahi dunak beraz hm mm, visita egin dezala Zaldivira. Bai, orri da. Kondorekin sola saldi politua tegin eta liburu eskuratzeko modua izango du. Bai, gero udan visita batzuk hartuko ditategi eta ta orde gauzkatar da, Pozik etorri da gaur koldo irratira? Bai, niko posik. Eguna ketakago. Gauak... Udatan eguak, etxipen ilunenak, Zorion orduak, bizitzaren zauriak. El... Iduan beratan egindako sorsdai, eginez gaua guai eta guai. Existitzen da herri bat, teitzen dena bombai. Arrazo esperpentikoak azalten zaizkit, Badakit zer egiten dudan, baina batutan ez dakik nola gindezak edaren nubeto. Unne honetan dut zerbait ikasteko, eta egin behar beharra daukat kemena hartu segitzeko. Bere laxia etortzen zait inspirazioa eta naiz aiz lanean idazteko, poesia bertso batzula zantzeko, musika batzuk entzuteko, ikasten asteko dena hobeto. Ooak aizea hasitzen ditu erortzen ari dira Playster da biduzi zuhaitza pihurtua egia txekaba Eskutikikan hartuta hamilduaken gera Erreka bezela, bezala menditikikan bera moiña ze Geurea, geurea plazera Itzal biurtuko naiz Zugaltzen bazera Itzalaren hitzala Ez ere zapera Mugarik gorrena, Noiz baitil beharra Garo eta gero Alamartxo gaua, koldo gainean dugu, San Juan, bezpera San Juan e, gaua, nola bizi dezue, zaldi bin, modu ere xian? nik ez du bizi San Juan zuha ez naiz e, gara jortan kalean egoten, baina itzienda festa bat, afari bemoduko bat, eta antesten dute ezterbait, e, neska mutil, neska gazteak, Suaren ondoan itien da festa eta e, dirudien ez azken erko hortetan lena o bukatu da festa, zaitik, lago, e, unean, lan erakon behar da. Alamartxo, nondi da torba kontua? Alamarra sua da, basoan ikusten da nean sua, eta alamartxo nola diminutiboa dan, alamarraren e, e, diminutiboa, alamartxo zutxiki bat. Iza, izan leikena basoan sua, izan lehikena... San Sanjomez peran itenazua, izanrekera paserritarra gare batean sasiak erretzeko iten zanzua la martxoa. Mamuak eta sentsazio txarrak eta erretzek erabiltzente askok zebotako lukezutera, koldok? Dibotan noen aspaldi botagarrekoa. Eta gorde dute bestea. Maite dut gero zua bihurtzen delako. Maite dut sua, suarra biurtzen derago, pago ederra ekintza eta maite dut bizitza, biurturi bizipoza. Markoen artean bustitzen kopeta, izateko euskarpoeta, un euro sortuz ortses egoketa, duine izatea profeta, simurez beteta kopeta, garbitzen dute markoek elitzen denean beteta. Tentera David gaurraizea, da betede uter burua. Berreun, da, da lagoita amaidu poesia idaztea. Ez inorik entzea, azkenik poeta izatea. Pasuak ditut eman, emango bidulti, kemen ez aski, bihotzetik Itakandut, hand dut eskatia ja, tarperdik ez nabil. Arkitzen egun on duen lami esamine, azken bezarka bile, arkitzen eguna bi amorante u esan beharkozut <risa> Euraldian eztegun abari baina urtaro berri bat estrenatzera goaz, datorrene e, astean gogoko e, du. Koldok e, udara ezta kitudarik etorriko ten udaberririk ezta kit asko gozatute dugun. E, Nolabizu ditu urteko sasoiak? Kondok bueno, ba, udan hobeto zure hobitzen espero oi jaola go baina E, ez takipare xarmabadu neguak eta udak e, kanpoan ibitzeko eta paseatzeko e, gura dio behiten du Baina ez dirudi aurtengo udaberria udaberria izan denik Baitzik eta neguaren uzapena Ez takete kukurik eta est... entzunote dezune Entzundet, entzun entzun entzun entzun entzun entzundet entzun en Entzundet entzun Nun bako do? Dendatik ateratzerakoan kalean Kalean bertan Bai Eta akitia zere lakorik ezotezen igune kontatzen, privilegioa da hori, zaldi este... bintezuena adibidez. herrian bertan kukua entzuteko aukera. Hala itzenko, Beste txorikantuen atzetik txorikantu eta ibiltzen dako, guzteko ditu txorikantua bere izatea. Pin-pina kuku egiten duela, pinpina pina ez Pinpin pin-pina? pin, pin, pin, pin. pin, pin. Hala <laughs> egiten aldo? Eta zaldi bine herrekak nola egiten du? Ur da ur da ur da ur Ah, bai, eh? Ele derek zaten du plasta plasta plasta egiten la herrekak ur da ur, erakutsi behar diot Eta Holdo gai da? Zerura begiratuta segun eta lainoak nola datozen? Abia duran edo nondik nora edo seguraldi egingo duene iragartzeko gai alda? Zea ez baina, gutxi gura eberabai. Eta? Ze, ze neurri edo ibiltzen dituzua bai, izearen? Normalki, sargorida goenean gero aize azortzen da. haizearen ondoren ebi horia. Eta ekaitza hundia sortzen dira... Sarroria handiena dagoen gaiia Poeta naiz apasionatu, sendo samarra dut gorputza taona biohotza, lopugava zorion ere buruari Guztu naiz markoen artean negarti, izugarri sartzen ari zaita eu ondo bizitzeko ez na ho gertu eta egin behar dut sortu eta sortu eutsietautsi eta heetsi. Gaur ondo sentitu naiz izateko poeta, nire aurrekoak ondo egin zuten eta, izan behar ona profeta morerez jatzita hortxeeseokta. Gaur egin zaito onna telefonorik gabetor naiz, eta ez dagin bukautat emango dudan gaurkoa, ezin dut ezer ta. Ba negarridauko kopetap beste CRT boketa. Bea Koien legea guretzatapar hitgartzela iesa ospena ta isiltzea Koien legea zutani euren gisara eukitzea Gordeak dituzu armata izpien kontrako altzairu atzea Tagune gargasen mende gaudeno kokero men gaude Ez dute usten maitatzen gauean, ezagurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isi. Kolor, nolazioen, eh, azkeneko irakurrezun azkeneko poemaren asirak. Mouillaz, zertzioen? Mouillaz zuzaiara eta... Eh, oixe... Lote, lotura betzera dugula mobilia denok, eta... Zer remandu koldok mobilaarekin? E, Nunbaiten mobila aztuta eskua buruera eman, eta aia mazaten duenetako aldakoldo. Ez, ez. du mobilik, azten? Batutan utzi iten dut. Naita. Naita bai. Ez, e, enbazo iteko. Eta zer egiten duen, enbazo, pisuagatik? gatik? Ez, estesa, estesa garria da telefonoa. Eh, le guztia kontrolatu situazio guztia telefonotik egiau zuzenean inberrendukera pentsatzen dut eta telefonotik. Noiz es tu telefonaren beharra, beharra, beharra, beharra. Bueno, va. Ba, Esta kite compromiso ga hartzen ditudanetik nagun eginoteko eta hitze egiteko eta hortarako izan joan. Sermos Gabriel. Bueno, ba, ondo uste bat, e, pro batzu zituen orain e, bertego bat ez omen da birki ondo eta e, eskaner bat in zuten ikusteko. Errekaren urparrasta aipat degulen zerri begirare egoten da koldo gustora gutera gustora, gustora ekonan. Bueno, batxoriei eta mendiko paisaiei eta errekai ere bai. Pentsamendu azurian? Gaida koldo ezer pentsatu gabe egoteko? Ez, ez uste ez erpentsatu gari, baina lasai egoteko bai. Arrañak itxasoa behar du herriak zu behar zaitu Gure goguak iran arte ez da beldurran agusituko Ez dute uste naitatzen Herria eta iria, ez da, ez da gauza bera e, Batek akaso nahi nahi du Egonean, egon baina Herri e, batean e, edonor Urbiltzen da edonoren gana ta, e, Edoze momentizan da txekiona Solaserako e, Koldo noiz jartzen da gustora Zein urbiltzen zailonean Herrian izango dituzu inguruan Maitekoak, bakarren batek e, Ez dakitizpide edera guak Ematen dizkizulako, edo zure gandigertu Agos sentitzen, Dezulako, e, egonean egonean zaudela, errekari begira, edo txoruei begira, edo zeruari begira, e, nor karretzen zailuk, aixo koldo esanez? Ba, ni baina zarrago dien personak zailoatzen edote, Patxi, Jose Ramon, da asko ditu laun jatorlak, eta horiek pozamaten diate urbitzen dienean, kaixo koldo esatea. Zertaz, izketan, aritzen da koldo guztora? Ba, gula eta Zerari garen momentu hortan egiten, eta zemuzgabitzan, eta goza guztiaz. Hortxe zerion kea izardiari, trenazetorren, ni presente, presen Carmen, izateko gero eta gileo kemen handa hemen. Horain uruna pauzo bidurti ez egin nuen ibir bidea, Orain, bil bidea pauzo ikaratie ez emanago, indar mutu batzuk naramate garria izatera. Pazo bidurttiak emanez nabit egintze zadoetstsu bihotzetik igun bit. Pasio hizkutu batzu buttzatuta bide argi dira, paseo desespertuak gauez idaztera. Sasoia bidurrez ibiltzeko, pauzo zoriak ematen zuzen. Irgorriak zenbatzen bidea zuzen eginez ikarori gabeekin ez. Oianeko pagoak lain Haideratoz iruela Oztadarraren ari aldirak irurak pausatu nahi, irurak pausatu nahi. Larrozak dira gorriak, edo beste lantxuriak, Agitze zederra dira Neskatilaren irriak Neskatilaren irriak Maldanbera urratsa Betiko bidean latxan Ode hiluna gaua belzten du Udazken adez bedatxan Udazken adez bedatxan Azken boladan? Azko ari zara, idazten? Gutxi, baina hirin ditu posioa mm, bueltan, zer bueltan dabila espaldian Ekoldo, eh, ez dakite boladak izaten diren eh, Orain baduet joera ez dakizeri buruz idaztekoa edo edo beti bezala denetik idazten dute edo izaten dira, sasoiak? Ego era ekonomikoaz. Horre nauka sosionatuta. Eztu tera txibar eta horrein duarte ez tera txiko. Koldo kasuki idazten du bere bizipenetatik. Zer bizitzen duen, ura. Islatzen saiatzen da. Edo hori dateratzen zaiona bere poemetan. Bai. Se irakurtzenari da goldu. Eguna betan. A ba, periodico, periodico a vida que sosteni tutte che ho libro batzuk. Eh, ciò mi impedenna eh eh miner en i puño ie che estaola zeroegi a seis Egun kari aurretik, egun kari atzettik, ezkerretik, eskubitik, zalbistek zauzka kateatuta. Bai, e, kultura, espozidea deak izartea, eta e, gutxiago idopolitikoa. Eta entzuten? Zari da entzuten? E, Azte, musika, edo? Azken lau haztetan ez du piztu iratidik. Arritzeko gautza izango da, baina ez du piztu iratidik. Entzuten nuen, hor e, Lizardiren baratza eta horako programa, programa batzuk euskari ratian daudenak. Zer kontatzen du joxelo izpadoronek? Gauza asko kontatzen ditu, adiko poeta bat du edo di bat, eta pasarteak, testuak eta historia. Eta hilabete irratia piztu gabe, gerdatzen gertatzen zailo ondori. Ba ez detera gauza asko entzun nahi, S'acorda la yak sau kaka Mendeo so vai ni <tiedot> poetak belz dauka, poetak kopeta, zimurrez beteta dena ortsesegoketa, negarmarko egarbitzen duteta. Pauso ikaraz diez, pauso desesperatu ez izan dagoune maitaldiak, gogoan gordetako guztiak, erasoaldiak, esti-estiak, di blokean hilatzi tautzi talakoak bezerragoak. Amundarain errekaaren ortsa, egian, maitasuran erdian, nainariren nainarrian, arri zut, argi, herri eta baserri egiazko hau. Zer arraink dira, amundarainan? markatu aldo bota-bota. Amorrainak, eskaluak eta... E, Eserde besteak que hoy en sacola go. Esta hoy va en esa dira. Errekan asko jolasean ibiltako da koldo, garaibatean, eh, gu ja apenas, baina gure aurreko lanunaldia batez ere errekan asko ibiltako da Jolasean jolastoki toki bikaina zen herri txikitan eta bentzat, koldo errekati hueltan asko hibilitakoa tx da? Txigitan da Igeri egitea goto ginen kanpaitsuloa eta angin gitzek ginen herrekan. Undago ba, kanpaitsulo? Ba, zaldi bitiz, gertu. Hantxe, herreka e, kanpaitako jartzu niten dute. Daurat, iletzen zegoen kanpaitsulo. Eta zergatikara? Uesa, Ura egiten ikendu? Uezalako lekua egokia Igeri egiteko putzu bat zehuelako, neko estartzen zuena Aurrun urasan lekuko giera ere iteko. Ura ots. Bai, ni gotz. Eta urartean xugiak adibidez. Xugiak amorroñaek ke kangrejoak Beldurrikes ez. Bedurra bai biskat. Siri. Xugei. Koesquei jente? Batu ite jente. Uretakoek ere bai? Uretako besotut ez dut zutela Gaur egune umeak edoelduak ibiltzen dira, Igerian, kanpai txulon? Ez. Ez dago ia lemezera kanpai txulo. Ez dago iberi giterik eta estera batea dago. Ez dago iberi giterik tokia estelako egokia dut, e, bekatu egin dutelako? Ez, harripiak daudelako handi eta esturrako estatzen esturrako kubritzen urak. Pena. Bai. Gozoez, askatzen ditugu Askatzen ditugu harimak, askatzen gure harimak, joan zara, usturaren errein eta... Egin duzu hartengo gazteluko buelta? Ez. No iztokatzen da? Ez takitengo deun, zatek eskursio erik estu eginde, eskursio eren hor izaten da, mendiko gazteluko buelta izia, ez takitengo deun. Non nora, igotzen zaretekoldo, igotzen zaretenean? Olako zaitik, e, batzutan e, urusti arreti barena, obeste eta pistatik. Eta ze ikusten da, gaztelu gainetik? Pistat zora harriak, baiza izora harriak, e, gurumengi, eizkorri, ernio, eta ikusten da. Joa Eta unakidan zakurrakza izendu? Eee... Eh... Untz Eta egiten nahi, kontaiozu zer den untza? Untza da, belarra. Osto untza, landara bat. Iaia egan egiten dakiena? Eh, jakingo, uste, <risa> aizia gutzatzen badu. <risa> Zueztetan gora edo, ez, paretetan gora egiten duena. Bai, bai, bai, bai. Estipolatutako poesia, gestira poesia, poesia libre behar dute, apurto egin behar da estigmaarena, apurto egin behar da ofizia eta zurarena. Izkuntzaen apurtza lle bat izango naiz ezagun aurre dantzean, joetak ez dezakeu esteriketan. Poesia idaztea ez dak tornilloak egitea bezala, maitasuna ez da tendan erosiko ere. Zenbar larrimintzen auten kidekarzelatuak, zenbar larrimintzen auten atxilotuak, sei indolenteak zareten poetan bihotzarekin, zein nisolatuak editu poetak. poetak. Poetak itse, itzegin egiten dugulan maitatzea gizatiarra da, maitatzea sufritzia datena ematea ez ergutsi hartzeko bero. Koldo, hori da liburuari agur eh, esateko erabilidezun, olerkia poesia idaztea ez da tornilloak egitea bezala. Zergatik hori, eh, propio aukeratotago liburuko poemen ordena? Ezei dazuga, detu gauza, guztien eh, zergatik ordea, zertiko izaten da bat tutan kasuari da eta beste tutan ba, ala behar Poesia idazteazta tornilloak egitea bezala. Ez zin egunean e, ez dakizzen bat egin. Bola daga? Bai ba, urtean hori eta lau ba poesia Eta ederna, poesia edo poema bakoitza bera eta bakarra dela. Tornilloak denak dira bat, bestearen berdin. Ala zuidezu da lasi azkena. Bai. Begiratu atzea ortsi mugak zuta Gure begie zeruta Begiratu maitea amildegi ertza Biziak ia ametxak ezrilatu gauea Harriaren tasunak koldo zubeldiaren sortzigarrene liburua Eskuratu nahi izan ezkero, zaldibire inguratu bere txan atean koixko eta, eta eskatu liburua Pistu eta ez galdentu inoiz zer galdu genuen, negarre Nik bat aukeratu eta heliburukoa, lainoak bortitz. Gaudela. Lainoak bortitz, zerutik argia tagit. Naikunuk edena poesia balitz. Malkoen artean ez nigoz ez eta egarri, eta ez dut zikintasunik, igarri. Zantzuak beti erre nahi, gogoan hildakoa nahi eta herrian egindako soslai. Nire bizitzaren langai, lainoak bortitz zerutik argia dadaki. Nahiko nuke dena poesia ballitz izan da Mendetako kanta mm, Erditu da Gure ordua Euskara ikastaroak behasengo udal euskaltegian. Euskaldun maila guztiak azterketat prestatzeko ikastaroak eta mintzamentaldeak. Noiz, eikainaren hogeita seitik uzaiaren hogeita batera eta irailean lautik hogeita bederatzida. Izen amateko eikainaren zazbitik hogeira. Behasengo udal euskaltegia kosemigel iturriotzen makigabea beheran lanbide parean. Telefonoa bederatzi lau 0-2-zortzi-bat-zero-zero Eposta euskaltekia abildua behasain.eu Prezioa eunda amabosteuro doako ikastaroak eta diru laguntzak Euskara ikasi behasaino udal Euskaltegian. Erri honen irriak euskara tejidos de, de la cuesta, zure etxea lekua txegin batean bihurtzen lagunduko dizuko ohiko kortina topatuko dituzu baina horrekin batera estoreak screen edota panel japoniarretan aukera handia eta merkatuko berriena baita mantenurako eta garbitzeko errazak diren alfombrak akaroen aurkakoak alergia duten dutenentzate egokiak eta azken berritasunak vinilosko alfombrak eta impresio digitalunak Eta nola ez, zoe artikulatu eta neurri bereziko koltxoientzat maindireak eta almohada sorta handia. Relaxeiojentzat eta cheslon, esofetarako fundak eta bertapizatuak. Hori guztia aholkularitza berezi eta pertsonalarekin. Tejidos de la zure etxeko txoko guztiei ikutu berezia emango diegu tejidos de la Cuesta tradizioa eta berrikuntza bizita gaitzazu hor diziko plaza nagusiko lauan. Ven a Carrefour, Goyerri de la Vería y encontrarás los mejores productos a unas ofertas inigualables. 3x2 en aceite de oliva virgen extra, cosur, 1 litro, hojiblanca, picual, arbequina o cornicabra. Comprando una unidad, 5,99 euros. Comprando 3, la unidad sale a 3,99 euros. Música Y reserva ya tus libros de texto. Por cada 70 euros de compra en libros de texto de primaria y secundaria, obligatoria 10 euros de regalo. Consulta bases en Atención al Cliente y en carrefour.es. Carrefour, carrefour Goyerri de la Barría. Como siempre, mimar sus clientes. Por eso, Carrefour, ¿te viene bien? iarte sagarroteia uda garaian hasi eta urri arte irikita, etor zaitez sagar da txotxetik edo botiatik edatera. Udako berotik babesteko gure bodegako freskuran trago batzuk txoxetik egiteko. Apropos aproposa gainera menua aldaketegin dator eta ostaliuntzetik igande guhard arte irekita, animatu eta etorri eren goiarte sagarroote dira. Telefona behatzila biru bost 0 batzero bat hiru. Me acabo de comprar el Mazda CX-3 con... El SUV de Mazda con los nuevos sistemas de seguridad y asistencia a la frenada en ciudad. El mismo. Llantas de 18 pulgadas, faros full LED... ¿Y por cuánto? Pues ahora lo tienes por solo 100... al mes. ¿En serio? Sí, sí. Todo por 100... euros. Acércate a tu concesionario Mazda y descubre la increíble oferta para hacerte ahora con un Mazda CX-3 con el mantenimiento incluido. Automotor Vicar. Carretera Nacional 1. Beasain. so cuticuri il, derigo, il se dirà de rigo il cucciaato se ha scati Purund dirà Koldo, e, sortzigarren liburu esku artean, orain liburuaz gozatzea dagokezu e, aurrera, ikusten du Koldo gure burua, bederatze sortzen, idazten eta e, kaleratzen? Baina, sortze, sortzen eta idazten uste lana ondo du dugala. No pasakero, gertatzen dana diruarekin eta da, hien e, e, oso hauena. Etik, e, liburu hau editatuta behartzen urriaren... Ama Baina nire tutoreak esantidean ez arritaratzeko. Eta gero, e, erabaki horren kontra nire honek e, ala ibitzita dut eskuartean itindudan lana eskuartean ibitzeko. Modu bat bezala, diru pixka egiteko gideazteko, kaguke lana, e, hoxe ikende, libulu gideaztea eta esku bidea daukagu, Diburuk harritaratu ezki osalteko. Eta arazo hori da, ba, e, horrek kontra esan batu sortu dizkit, eta horretik ausesioak e, eta horako bauzak. Eta e, ez egite, arazo, e, erdaina baino tikiagoa da, ez daute desan nahi horrekin, e, ez da baina arazo hortain baino txikiako, adaliburla gara gitaratzea autodizioan, gugutana ordainduta potxikutik, zeren kostatzen da dirua, jo sartzen da, e, ez dut gaizki sart du, e, denengo edizioan irurroita mar alea tera nituen bigarrengon beharroita mar eunale saldo ditut, baina ditzen dira goi ale, ba, beste hilabete batean o pila batean sartzeko. Eta bukatzen da. Eta dira pixkat irabazten da. Baina autoizia orainen horrein ninten behar da. Ira kurritu zuen poemak ikarrituzugaur eskuartean, baina kodernu bat ere badezu maiganean. Bai. Eta gizekulekusi zuen kodernu. Eta irikita dago eta zer behar dago idatzita? Iru poeskita dago ira, ira, ira, idatzita. Eskuz. Eskuz. Eh, nolako letra duekaitz, koldoak? Para... Politea. Letra, letra polita du, berezia, bitxia, Bere, Bol berea. Boligrafoarekin idatzi eta koldo. Bai, bai, bai, araxe. Beltza, ordina, urdina, estete deten hondik ustean urdina. Urdina bat eta beste bibetza. Lerroak txutxen, txutxen. Bai. Letra hondia edo txikia? Txikia. Boro du zorrotza. Zorrotza. Zorrotza. Bakarren batek dakinak, sango luke, koldo alakoa talakoa da. Bai, bai, sango luke, bai. Denak idazten zuzu horrela kuadernoan, edo ordenagailuan idazten zuzu bakir, bakarren noiz baita alako galderarik egiten zuzua. Fazeka, fazeka, azkenan diontan da, lehen dabezti kuadernoan da, gero ordena pasatzen ditu garbira. Erosoagoa da, ez da, ordenaga joa piztu beharri gabe. Eskurago dago kuadernoa, bai, batzuntzat bintzat. Intimoago da. Eta bal dago, ez det, hola, zikintasunik edo, tatxoirik edo ikusten, edo balaude? Ez ez da, o. Tarrex ez nahi du, behin cuadernoan idazten dezun hitzak ark balio duela edo idatzi aurretik vuelta eta vuelta eta vuelta ematen dio zula idazterako ja ziurtza duela hitz behar duela hor. Aldaketa egiten ditut. Hitz bat e, ezabatu eta beste da jarri, ta on, onduz parima da baten bukaera onduz jarri, ta ikiten ditut bakoe. Cuadernoti koordinagailurako saltoan ere bai aldatzen dira hitzak edo esaldiak? Bai batzudan bai. E, irekita dago irakurri egin nahi dituzlako? Bai, Bota? Era so kalean erosi dut bori dafoborro bila. Talferrik ez nabila, ni naizko ondozu beia poetamutila eta piztu koizean goizean goizpon bila idazteko esadi pia. Tori egiten ari naiz eta nabila. Kaizkia hiri naiz Baina uste dut bidea betetan pasatuko dela. Ez badut etxitzen orlainzeti dena. Eutsi eta ez etxi. Serotonina gaizki daukat, da tratamentu hobearekin azteranoa. Gaur Gabriel bisitatzera noa oso gaixo dagoeta. Goizekor duk biak joditu eta. Ez dut etxi behar. Jainkoaren gati gero eta gertuko nagoeta. Bolígrafo Borovia erosi duzu Easo kalean. Bai. Donostian. Bai. Donostiaño Juan Berda bolígrafo erostera azaldi bin ez aldago boligraforik. Biker ez? hortanez. <risa> Nungo garaian. Goizeko shitaretan es. Etodo Donostian bai. Bai. Jo. No? <risa> Tan lasco dira bolígrafo Boroviek. Ba, hau ezia. Eh? Boros bik bolovia. <risa> bik. Bota beste bat. Hama rehunetan ez nahi donosti joan. Ez dut etxi horreintzetik ezer. Iraide arte mamehar diot epea nere buluari. Falta dena horreintzeko. Horreindera bila bete okerra goren Orain Horrein itxarapena dut, dena orgainduko dudala. Epe hortan. Uzti da, posto neulo zorritzut eta ia, Iraila baino lehen dena horren txendu da. Hori ederra da ez denboraren joanak itxaropena ekartzea? Bien, noski. Ez da gauza imposibilerik, bain ere esan behar denik, gauza bat imposibilera, zaiatu gabe eta ondo ziurtatu be posibilera dena la den. dena. Baina gutxinez atzera hobeto ikus gaitzatela ez da? Edo, guzte sagu lag oke zure burua. Oi, Bota hiruena. E, esan det, esan det. A, hiru joan dira? Ir lau da bai. Kuaderno zarra gustura hartzen dituko, holdok, hau da, e, betetzen dituen kuadernoak, ez dagit betetako kuaderno askote dituen etxean, e, tartek hartzen dituzuta jartzen zera zuk zeuk noizbait idatzitakoak e, irakurtzen. Bai, e, haudet 3. kuadernoa 5 urtean. Lehenengo erosi nuen kuaderno hori bat, gerorosi nuen berdea, torain erosi dut gorria. Denak tamaina berdinekoak. Ez handigo asien beste kuadernoa, cuadrícula tua kauda arrasto bakarra dauk gaunek, arrasto Eta betetzen nahi nahi izago ere. Eta zein nahiago, horia, berdea edo gorria? Hauk berdea. Baino ez dakit gauza berdea bakarrik ez gertatzen mundu dutal. Eta garraztasun pixkate badu bizitzak eta tenetik oloreak. Zerko horitzen ditu, liburuak? Horitzu, ba. Bai, horra aurrean handezun, liburu horitzu hori, zerk horitzu du. Denborak, edo alazen? Zerko? Alakoa zen? E, beti izan da alakoa? Hori izan da beti gai. Zer liburudak, aldo? Juan Carlos López Mugertzak garraren eta karroiaren margoak Felipe Arasebeitea saria mila bedarat zion dara du. Tokitan dago lara egitamai du. Zer baitek eroritzuko zuen tarte honetan? Da, gizona alda poetan bat, Euskalduan berriaz hortzul terekin ikazizuen Euskalduan asasuan eta umezuz gelditzu zan Eta gero ba, poesia hau txek e, jatzi ditu Felipe arese behitia saria irabazteko, eta nire gustuko dut, irakuriko dut bat. Gainian eramateko itura dezu, liburu gainian edo propio hartu dezu gorrona katzeko? Honea, programa honetara bostos eia ditzekerri dut. Mm -hmm. Ezagarre fisiko ezberdinek zeruaren gardena urdin eundiaren azala biru sortu nahi dute. Sute gian eragindako mailduaren korpeaz. Hortzearen kalitatez bertinek ordea, burniaren oi, oiuaren goria erakutsi eta oraitzaren atalasea gainitzen dute. Hain urunak lamuroa bezala. ola no ospatuko du koldok negua joan dela <gajos> hetxeagenduta <HACIak> zure <gajos> <totipasen> bularraldean <totipasen> poema guztiak etxean idazten dituzu edo etxetik kanpora eh, Errekari begira, txori begira, zoden oirietan, kuagernoa gainan eramaten lezu, edo donostira zela. trenara... Donostira noan batzpai, batutzen kanpoan, nirazen ditut, baina gutxitan, egineetan etxean. Eta imaginatzen zu bakarren bat, kalean, koldori begira egon daitekeela konturatzen zara, bartzen zara? Ego egoten da, inguruko jendei begira, e, zaldibin edo akaso erreixago donostian. Asko ez baina, pixka apa bai, arteka burua joaten zaigu, behira behira godela eta denbora pasata kontroletzen gara. Ara, zertan ari nez, ba, gustora, eh? Urrutiti behira, besteak zertan ari diren. Bai, bai, zeratan Beti usten ezkegu koldok, itz politiak eka itz hori gire politiak, eh? Zelatan. Oiko baina kaso asko erabiltzen ez deguna. Bai, ekintza, ez, askotan egiten dugu, baina hitza bera ezto u askotan erabiltzen. Zelatan egotea zer da? Zerbait harrapatuko zaio egotea, edo begira egotea bakarri da zelatan egotea, edo zerbait gehiago da? Zerbait gehiago dela esango nuke. Zer da zelatan egotea? Ondo. Zelatan egotea. Ta Tasakinalino esango nuke zer dan zelatan egotea. Guardian egotea bezera i gure herria Zerrin tzenetan honago. Zelatan egon egiten da edo aritu. Egon esaten da <risa> Egon esaten da baina? <risa> Eta ohitua bortxara da beharrez. Koldoingo du hurrengoa. Ba, urtea bukatzeko beste behin ingo deu. Egingo diazu, kasu? Abixua pasako diazu, irati tokatzen da. Bai, pasatu buritza, abixua. Bite artean zori hentzi izan asko. Eskarrik asko zori, gita bisita egiteatik? Unzu asko zuretzako. Beste asko bueltan <laughs> besarka askorekin. Gaitz balakizu, eh? eh? Errekaren 8a, Lderri Plasta, plasta ez, urda, urda, urda Ederra da, urda, urda, urda Beti kasten degu zerbeko dorekin Bai, politza, politza Zerbe baino gehiago say Zeren egun transformatzen lazkaon, San Benito ikastolako ikaslekin, datorren asteazkenean, itzuliko zarete berriro lazka ora, eta herritarrei, eskainiko diozu e, aukera transformatzen e, dokumentala ikusteko, modu irekiena arratsaldez. Bai, datorren asteazkenean ez, e, e, ekainaren, e, ba ohitazazpien, datorren asteazkenean sortzi. Bai, e, ondo esan duzu nezumeztela, ostegunean izan ginen, garazi zabaleta eta biok, Toros eh, lazkaoko Areria antzokian Zamenitoko Zamenito ikastorako Iruarren eta laugarren DBHeko Naiz batxierko lehenengo Mailako Ikasleekin, berreun bat ikasle Inguru, jira hortan izango ziren eta Beste behin ba oso gustora Eta Eta ba, ase beteta ez da Oso gustora Ikusita Amala 15 16 17 urteko nerabek, zein harretatu eta zein gustora jarraitzen dituzten dokumentalaren nondik norakoak zenbateraino eskertzen duten horrelako espazioak sortzea, hausnarketarakoak, pentsamendu kritikorakoak, ikastekoak, bizipenak elkartzukatzekoak Eta eskertu, hemendik eh, eskertu San Benito ikastolan modu iraunkorrean egiten ari diren lana, sentsibilitate handiz ari dira eh, gaia lantzen, aurretik eh, oso ondo girotuta eta prestatuta joan ziren eta eta ikustaldiaren ondoren badakiz eh, datorren asturte hasieran ba jarraitzeko asmoa dutela, hala sinisten dutelako, hala sinisten dutelako Bagai hauek modu iraunkorrean eta egunerokoan e, landu behar diela eta behondeiela. Orain geratzen zaiguna bi aste hauetan ba herritarrak animatzea da, ezta? Ederra Ederra litzateke ostegunean alerian izan zirenen gurasoak ingurukoak bertaratzera Ba, gero, lanketa horrekin jarritzeko, ez da, ba, nork bere etxean, otorduetan, familia giruan, ba, ikusi utenaren inguruan solastea, iritzi ezberdinak, partekatzea, hori oso ederra da, eta aia, ea ekainaren hau itazazpian, hareria itxuratzen dugun. Aurretik, hogeita lauean bihar e, sortzi, holiten izango zarete? Bai hori ere ederra da, ez da, e, Euskal Herriko txoko berdinetara iristea eta ilusio ikaragaria egiten dit olite herri berrira joateak. Han e, ere ekainean zehar transtiklo bat e, dute abian eta dagoeneko bi osteguntan izan dituzte ekintza desberdinak e, bi itzaldi okerrezpanago ekaineko lehenengo ostegunean katxaingori elkartekoak izan ziren, itzaldia ematen eta pasaden ostegunean eh krisalis, Nafarroa Crisaliseko ba hainbat kide beraien bizipenak eta partekatzen eta kulturua txea oso oso itxura ederra hartzen ari da eta eta baumenda baumenda gogoa eta irrika eldu eta gaztetxen artean gure dokumentala ikustekoa gainera datorrenik gandean Mikele Granderekin lekin bertaratuko naiz eta dokumentala ikusi ondoren bion arteko 20 bat minutuko solasaldia izango da ta orotariko gaien inguruan ba elkar elkar du eta elkar aberastuko. Ba saburuan on dagoen badakizu? Ba justu gustu, eh justu gustu, e, izan anaiz bertan, baino ez nik naia adina adina alditan eta izan izenetan ba oso oso gustora toki Paregabeak dira eta dokumentala bertara iristea ere ba, plazera ta atsegin handia da guretzat. Ekainaren 29an hitzordua. Aizarotzen. Eta bai, eh herri txikia izanagatik ba herri txikien ahonditasuna ezta, eh gai hauekiko sensibilitate ahondia dago, eh eta inguruetan eta eta izango gara familia giroan eta barrutik biozetik biotsera izketan behondez duela eskerrik asko egunda benduaren lena Baina hori guztia baino lehen badago hitzordu bat gaur Arratsaldean Arratsaldeko 5 herdietan Zumarrako Antion R sumatek <tima> Goierriko irakurle taldeen bigarren topaketa pasaien astean Gorka Azkarate Zumarra gaurretzuko irakurle taldeko dinamizatzailerekin aritu ginen hizketan Eta berak emantzegu gaurko antolatu dutenaren berri. Aurten bigarrena, Iaz, emantzitza dion hasi da ekimenari behasainen. Goiarreko irakurretalde ezberdinai deialdia luzatu, elkartu, elkarrezagutu eta elkar, aberastu elkarren berri, jasoz. Gaurko proposatutako biliburuak bidean ikasi eta zuri beltzeko argazkiak Arantsa aurreta bizkaiarenak, Izan ere Zumarra gaurretsuko irakurle taldeak, Arantsa urreta Bizkaia omenttzea erabaki du. Arantza bertan izango da, bertaratuko diren solas lagunekin batera arratxalde pasaa eder bat, Eikera, eta bere berde bisipenak babertaratzen garenekin partekatzera. Abestiaren etxegoienana liburua irakurri ezpa ere entzuloi luzatu gonbita bertaratzeko. Eh, bertati bertara ezagutzeko aukera politiko izango delako eta irakurle taldeen dinamika ezagutzeko aukera ere izango delako. Bidean ikasi eta zuri beltzeko argazkiak egaitzuk, ze liburu irakurri duzu? Nik irakurri biak egin ditut, e, zuri beltzekoa, lehenago eta bidean ikasia aurten bertan, eta gainera aukera izan genuen Arantzor eta Bizkaia igartzan eta gure artean izateko, ere? Bili buruak ez berdinak, baina biak bizipen errealetatik sortuak. Bai hori da, ez da, nola baiteko... Ba, gogo eta osnarketa bizipen oroitzapenak e, papereratzen ditu rantxo horreta bizkaiak eta asko gustatzen zaidan generoa da. da. Euskal duun jendean negar rez dago. Saioaren hasieran entzule jarri diezu gaia egingo altzuun bakararan batek bertxorik. Ez dakit bertxorik egitera iritsiko Otezen inor, baino Ariketa, itzezko ariketa Pentsamendu bidezko ariketa Egin baldin badu, ba, behon da hila Saioa bukatu baina lehen Jarri ez beste bertxo bat Zu itakako entzule Ondo formulatuta, eh? Duendean Egarrez dago Eskiulatik Beran Ordua, bertsoa osatzeko, zuk zeure buruarekin itzegiteko, ingurukoekin solasean aritzeko, jarri gaia gaitz. Bota? Ba, saioa bukatzea hartzela, manu goio jarri nion gaia, jarriko dieten zulei, bertsoa partak bota zituen manuk, barru garrutik, eta barrura, iritsi zitzaizkigunak. gausia duzu gaia itakako entzle Itakako entzle gaur da eguna eta hau da tokia Iakako entzule gaur da eguna eta entzule, gaur da tokia Eta orain itakako entzulearen jakin mila. Ta ze kantatu zuen manuk baino. Ha, hor txut dugu. Esan ezkero ideiak lapurtuko behititugu eta ederra hori da. E, zuritik sortzea. Nork bereak. gaitze, ditugu harriaren tasunak? Ez da pentsatu ere. Eta bertso Ez da. Zuk jarritakoak ere ez? <laughs> ez da <bintxatu> <laughs> transformatzeko zer beharko genuke? transfobia Ezkomo turratikot, baien biotsak, tro, eskeraz oika. San Juan sho piztuko dago orduan? Piztuko dago. Ala martsoa. Ba, ikizuek aurrikasi dugu errekak nola giten duen. Urda, urda, urda, urda. Bagoaz? Bagoaz. Bago kagunora, Joana? Datorrenean gehiago. Datorrenean gehiago. Ta Dato Dato bitxartean? Zorion txobize. Muxipoto leoana? Eta aio... Erra zenituzten xorginen erratzagu dauzkagu Erra zenituzten xorginen arima ez dara du Erra zenituzten xorginen irri garagu